Pitagora. În calmul multor zile de drumuri lungi pe mare, spre sânul adâncimii fluide am privit, iar ochiul meu, лъuntric, e încă năpădit de a umbrei și culorii, bogată amalgamare. Când repezi, când sticloase și umede și rare, în orbul mării limpezi, te zaur negrăit. Resfrângeri fără număr pe rând au oglindit multipla aparență și veșnica schimbare. Dar mai apoi crotona cu zidul Dorian m-au despărțit de apururi de glaucul Noian. O, Ion! Duhul sparte în cruntă strâmtazare, și sus, prin golul nopții mai trist și mai sever, cetatea siderală în strict ai descărnare, îmi dezvelește în număr vertebra ei de fier.